As angeskakel het, dit is net so na 7 Hier Suid-Afrikaanse tyd 19 uur Suid-Afrikaanse tyd of Central African time En soms so met die afskop Omdat ek my eie stem hoor Moet ek net verskoning maak vir die kwaliteit van my stem As gevolg vir die postlastale drip Wat ek denk wat maar die altyd vir my pla <coughs> En so jy moet my ook vir my verskoon as ek so elke nou en dan keelskoon maak Dit is dan nie my gewoonte nie, maar dit is ook nie my nie gewoonte Om elke keer met so'n post en sale drip te stap nie En ek het al baie goed probeerd, baie boeren rate En al die ander rate wat daarmee gepaard gaan En ek sik al my bykie daarmee Maar hoe dit ook al sê, ek hoop nie, jy voel soe ek voel nie, ek hoop jy kan lekker omspan en jou skoene uitskop en jou haare loswaak as jy jou haare gehad het. <perses> en ek hoop jy kan jou voeten soe bykie oplig, miskien dat ek op iemand sy voet sy so, so, so, so, so, skoot neersit. En jy is hier ingeskakel by radio wat rechtig vir jou omgeek, maar ons hoor, ek sê omvien hee. Dat ek wil hy, hy moet lekker rustig wees En jou skoene uitskop En jou haare losmaak En misschien jou voete daar op iemand so skoot neer kan sit en die persoon Jou voete bykie kan masseer ne? So wil ek hy, moet jy rustig wees In ons teenwoordigheid die Program hierdie tyd van die week Woensdag is Israel van die Bijbel En dan praat ek maar soos wat die gees van Heer in my life. Hierdie denkie wat ek vir jy speel elke keer, die van Jim Reeves wat sê, Welkom hier in my wereld, welcome to my world. Is rechtig ook soos wat ek het sien, die, die wereld waarin ek die heel dag beweeg, boem behalwe met die visies, is dit aarde wat jy in die maastap of verruid, is die wereld waarin ek die hele dag beweeg, die wereld van die Bijbel. En daar is ook die geografie van die Bijbel daan gekoppeld. En dan, as mens nou praat van die geografie, dan praat jy nou van die visiese Israël en die opgewondenheid van iemand wat die voorrecht het om daarin te kan gaan. Ek, as ek met die studenten gewoon Begin praat Dan moet jylle Orienteerd in opzichte van die Bijbel, of hulle sê om achter in die Bijbel Te kyk As jylle nou een goeie Bijbel het, dan is daar Gewoon een kaarte So dat die mens die Geografie so bykie kan Beskryf Verskilende Pleiplekke bykie uitlag En dan spreek ek altyd die Wens uit Dat ek wens elke theologische student voordat hy begin studeer Dat hy op sy die voorrecht sal hee om Israel toe te kan gaan Jo, mense, dit maak so'n geweldige verskil aan jou geestelike lewe en ook die manier waarop jy die woord verstaan As die mens nou nie die land ken nie, dan is alles maar net naam. As iemand nou ergens lees van Sinaï, of jy lees van die berg Hooreb, of van die Oelijfberg, of van die Seegensberg, of van wat er plek nou ook al, Galilea, Jordaan River, Doeie Seeë, Dan is alles waar Eindelijk net naam Jemand nou praat Van Herigoe Dan is Jerigo as die nie daar was En die man het een naam Maar as die mens nou daar In jerigo Nou gestop het met die bus of die motor Waarmee jy nou ook al reis Dan Sien jy alles zo in jou gedagtes Sien die palmbome Baie palmbome In jerigo. Palmstad Maar boem behalwe dit prachtige Vruchte Daar is een mark En Ek het my altyd verstom aan die mooi vruchte En toe het my stielik Eendag getref Dis van hierdie omgeving waar Die verspieders Oor die Ordanereveer gestap het En die land gaan Bekyk het en die prachtige Groot vruchtig gesien het en saamgebring het ek het daar gestaan kijk al baie keer na granate en dink ek dan ons granate hier in Zuid-Afrika en jy dink en jy kijk dan na daar die granate en die kleur van die granate en hoe hulle dit vir jou soos limoensap uitdruk, soma daar aan die straat en is dit nou iets wat by jou bly, dit is Dit verander iets in jou jylle mens wees Net om daar te kon wees Vooral ook as die mens een die dieper dinge daarvan raak sien En daar die vibraties van die land resoneer jy binnen in jou gees Dit is rechtig, rechtig een droom wat ek het vir omtrent elke mens wat Jezus aangeneem het en sy woord lief en sy woord wil bestudeer Maar nou goed, ek het nou gehoop, jy kan lekker ontspannen en ek wil in een paar tale, soos wat ek het nou gewoon doen omdat ek juist in die geloof doen in een paar tale vir jy net welkom sê en sê, hallo So in die Russische taal sê ons vir iemand priviet as jy om die baie goed ken, anders jy is Drafutja en die Duitse taal, abend en vir die mense wat die brews praat shalom, Griek sprekende mens, en daar van die Allah-Arabische lande as mense wat van daar kant af inluister, salam, alikum dan in ons goeie Afrikaans, goeie land. en dan sal Baie mense verstaan as jy sommer net ook sê hallo, haai, haai En ek hoop dat jy nou gegroot voel en voel dat jy, jy thuisgekom het Dis pas hoe een mense voel as jy by die huis aankom en jy allemaal gegroot het, ek gaan gesit En jy kan rustig sit en gesels en jy wees Dis moes maar wat ons gewoorde ek doen nie waar En die trek is koene uit en so aan Nou ja, ek hoop dat jy Een of andere tyd dis wel kan Oorweeg om as er te gaan Sal dit nie lekker wees Want het begin gewoonlik met een gesprek moet iemand Voer oor die land En iemand wat praat van een toer Nou ja, dan moet die mens As jy nou ernstig is Dan is daar gewoonlik vergaderings wat gehoud moet word, dat een mens kan gesels oor so a toer wat het na alles gaan behels, een mens wil eerstens weet, dink ek, wil eerstens weet, waar het jou gaan kost, en dan teurig moet een mens zeker besluit, oor die tyd, of daar die specifieke tyd wat iemand, Nou het toer gereel dat jou sal pas, jy kan vakansie neem, verlof neem, wat ook al En dit gaan die in die aardgroezaak ook bepaal wat is wat van 'n klere jy gaan saamvat Want dit is maar eindelijk, ek, beter om die slomer daar te wees Want dit slomer is en warm is. En nou nie so koud en reenderig en wonderig Ek was een keer daar, toe het, het nou reg het, toe het dan nou helemaal reg het, die harkie van die winter nie, maar werig, het was, baie naan die harkie, so in die begin van februari, baie koud gekry, en in een huis geblij, wat van klip, gemaakt is, klipgebouw, klipvloere, en daar had ek daarom redig waar, koud gekry, maar nou ja, Daarom nou, sê ek, as, ek denk, een mens moet maar liever daarin gaan wanneer het warmer is in die somer. sommer. Somer kan het ook maar baie warm word. Wanneer die mens die geografie van Israel bestudeer, dan kom je achter, dat is eindelijk net twee seizoene, en dat is maar sommer in winter. <coughs> die oorgang van wat ons hier het van de lente en de herfst, daar is nie dit nie. Dit is om ons oor van die winter na die somer toe en andersom Ja, dan doen we so'n kleerrechte aan aanheb Want ek, want daar een keer was ek uh, Op een toer wat ek gereel het, die, daar was een dame met verskrikkelijke hoge hakke Skoene met hoge hakke waar nou die plek aan gedurf het So, sy so het nie ver gekom he Toe moes mense haar begin draag, so dis maar, het valt al van al die reel goedies wat die mense uitvind, ek weet dan nie hoe het sy het nou dat dit alles gemis. dat sy met haar die vreselijke hakskoene het nie, en daar is het nou, so dan is, moet die mense maar somerskleren aantrek, so, En mens, kijk maar my wat jy hier in die sommer dra, en dan van sal een soort kleren wat jy staan vat, hoef nou nie speciale, nieuwe kleren te gaan koop nie, vat panie die kleren wat jy het. Ek randhoud ek het met een, soe toer het ek net twee zweetpakke gehad, waarmee ek die hele toer doorgegaan het. Elke keer man het die een zweetpak was, en dan vroeg volgende keer die volgende een en soan so mys hoef nie nie rarig te gaan speciaale kleren koop wat my sommer nie die kleren wat jy het dan moet die mys daarom ook as dit sommer is dan ek moet die mys maar een donkerbril opsit en een skerm aan aansmeer en mys moet ook maar onthou daar sommer geprikke In Israël, vooral in Jerusalem, maar ook bij andere plekken wat zoals holy sites gezien wordt, heilige plekken, waarin die mens maar soms maar net kan aantrek wat die wilde, dan moet die mans maar hulle benen toemaak en die vrou in zijn arms. So dit is nou maar net in sommige plekken. En daar wat die klaagmeer, as jy daar gaan staan, dan moet jy iets op jy kop het as jy mans, dan is gelukkig gele vir jy so'n kippel wat jy kan opzit. As jy nie self 1 het nie, dan, so ek sê, dan gele vir jy 1. So, dit is wat van die klein goeikies wat die mens maar uitvind en belangrike dinge, klein goeikies, stie keer belangrike dinge. En ek hoop dat Ons wat luister nou, op die stadium so geïnspireerd sal wees dat jy sel vir Israel toe gaan en ons halk sommer een toer kan reel hiervan uit hier die radio, net radio SA, Israel toer, so dit dan nie lekker wees, re. om dit te doen he. Nou ja, gelukkig hoef jy nou die heeltekje na my krakere gestem te luister te he. Ons het ook misiek luister hier na een snit wat ek saam gebring het, Chris Tomlin, wat vir ons die prachtige mooie lied, Jesus Messiah, sing. be ca ingeskakeld, en herinner ek jou nie daan, jy is ingeskakeld by Net Radio SA, Net Radio SA, en jy luister na die program Israel van die Bijbel, en ek is dokter Tini Aydels wat uitsa hiervan uit Ayrini, Pretoria, in Suid-Afrika, en ek wil by al welkom sien, elkeen van julle is ingeskakeld, is die wie sy name ek nou hier kan sien, uh, Bram My die Bramsel hier yeah, My ander uh, boedie Piet Moolman en sy vrou Kleintje Eilers Moolman En Simeon Sanders En Lou Korwer En ek weet dan nie wie allemaal nog ingeskakel is nie Waalwe as jy van my kan het weet Dan kan ek jy ook groet want ek wil het graag doen So as jy ingeskakel is kyk of jy nie dit recht kry om hier by Facebook net na net Radio SA daar by die soek engine in te tik en dan sal dit jou na ons kletskamer toe neem en iemand sal vir jou daar in laat of jy kan met my ook WhatsApp kan jy vir my stuur en my sal is 07 648 7 Enige meneer, jy kan Skype uh, As jy daarmee kan rechtkom ook, dan is dit ook recht uh, My naam is xSkyper xSkyper2 So jy kan ook op daardie manier met my contact maak En jy kan ook van die vraag vra as dit ietsje is wat jou hinder of sommer net iets wat jy wil graag sê, dan doen jy dit, maar jy hou daarvan as daar gesprek aan die gang is, anders is jy die hele tijd maar net bezig met so'n eenrichting gesprek, ek is so'n geboonde aan om dit te doen, maar dit is altijd lekkerder om een twee gesprek te heen, dat iemand met jou, Ook communikeer en sekere vraag, vraag Soos wat sommige Van u dit al in die verlede gedoen het En ek sê baie Dank u voor die vreemdigheid Dat is met my gesels, ek weet het is nie Altyd makkelijk om met een vreemdeling Te praat nie, maar dan gelukkig Is ook nie vir allemaal vreemdelinge nie Een vreemdeling nie Nou As een mens praat van Israel En jy kyk Op die kaart die wereldkaart, bijvoorbeeld hier, net hier achter, maar is daar en jy ook staan daar, die wereldkaart so'n ronde vorm hier as jy dan baie na by dan die wereldkaart gaan en jy gaan kyk na die woord Jerusalem, jy gaan soek dit dan moet ek jou nou al sê dat jy gaan nie eens op alle van hierdie kaarte die eerst die naam Jerusalem sê nie Is, wat is so klein? Dit is so'n klein lainkie, dit is so'n klein koliekie aarde. En hoekom zou dit nou so'n belangrike plek wees? As ons nou denk aan God, aan die Skepper, wat uit die niks, die hele ganse heelal in ansijn geroep het. En hierdie klein spikkelkie, Wat nou die aarde is En dan nog een kleiner spukkeltje daarop Is nou Israel Dan Beginn een te wonder Nou hoekom is dit Hier die land Hier die klein Stukkie grond So belangrijk in Godse oor Het is die plek Van uit die hele wereld Wat die Heere gekies het en dit met een eed het aan Israël. En as jy denk in termen van God, hoe planmatig hy is, al die fijn detail, mense, as jy net denk in die wetenskap, en hoe ingewikkeld al die dinge is, en alles het God beplan, is alles deel van sy beplanning en as jy bijvoorbeeld een of ander wetenskap bestudeer want jy weet dit is man net so een klein klein korrelkie van die ganse wetenskap en al die dinge hou God in stand hy het het beplan hy het alles haar fijn beplan, ons redding, haar fijn beplan waterdig beplan en dan moet die mens as jy weet dat God so in detail werk en beplan hoekom zou dit nou wees dat hy hierdie lapie aarde nou gekies het as die plek waarin die ganse skrip eindig kan afspeel. Behalve nou vir Paulus en sy sendingreise, die geskiedenis, soos wat ons dit van genesis aflees, tot en met die laatste boek in die oud testament, en dan weer die heel laatste boek in die bybel, ek gaan nou nou vir jou oppak, want ek wil hier met so soepiekie saam met my kyk, en kyk wat sien jy, hier weet dat is sikkere goed wat die mens op die miskyk al wees iemand iets vir jou dan sien jy dat ook nie altyd raak nie en as jy bijvoorbeeld Israël te gaan en jy gaan met die toer, gaan dat heel waarschijnlijk daar stop op die plek, met die plek sy naam is een promenade met so'n goeie uitstig wat jy het oor Jerusalem en jy kan vir iemand mooi verduidelik daar, maar as jy nou in een groep staan, sê nou maar, jy sit so 50 wat, in een groep daar, dan kan allemaal nie hier recht langs jy staan, he. en is jy nou jou hand so uitsteken in die daar, na een bepaalde plek, en jy sê vir hulle bijvoorbeeld, ek hy, dat jy nou daar, waar jy en ek nou weis is, Sê nou maar, the church of all nations, wat ook al, waar jy, jy nou ook al beduie. Dan kan iemand dit soms nie raak sien en dan moet jy weer oor en oor en dan sê sien, dit is nie so makkelijk. Jy wat weet, kan jy goed by makkelijk sien. Maar iemand wat nou vir die eerste keer daar kom staan en nou al verduidelik jy ook hoe mooi, dan kyk hulle, heel waarskyn ek alles mis sê nie raak wat jy sê nie later word het bykie makkeliker, maar nou is dit ook nie so makkelijk vir een mens, om jy het meer as een of twee keer na Oostraadie te gaan nie, behal was die heren dat nou vir jou so beskuk het, dat jy groep persoon toe kan neem, dan sê jy na nou baie baie bevoorrechte positie, want dan kan jy oor en oor en oor die feite gaan bekyk en dit weer van nader bekyk en het bepeins en so meer en so meer waar sommige mense man het hoop en amper man het bid om te kan gaan en mens leer om jou sieninge te tel, nie wat ons onderstel is om te doen is om te leer om ons sieninge te tel as die gelovige soos die dood nou rondom Isra as jy nou die bybel neem behalwe as jy nou die bybel by jou het, jy moet jy my na maar vertrou is ek nou hier heel achter oopmaak in die bybel dit is nou openbare hoofdstuk 22 Ootmaring het ons by 22 hoofdstukke En ek begin sommer net so te lees vir jou Kom ek lees sommer net die eerste en die tweede vers En dan gaan ek net so vondig loor Kyk of ek nog bykie verder ook tak gaan kyk uh, By die eerste vers En hy het my getoon Een suiver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. En in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, die boom van die lewe. Nou waar lees ons nou nog van die boom van die lewe? Nou weet jy mos, zonder dat ek nou vir jou hoef te verduidelik, jy weet dit word reg voor in die bybel lees ons ook van die boom van die lewe. In Eden, daar waar God, Adam en vir Eva uit die grond van die aarde gevormeer het Daar was twee bome waarvan, waarna die Heere specifiek verwijs het En die een van hulle was dan die bome waaran hulle kon geëet het En die ander een, die Heere vir hulle gesê het, hulle mag nie daarvan eet nie. Kom ons kyk een biekie. Hier in Genesis hoofdstuk 2, skipping van die man en die vrouw. En die Heere God het die mens Geformeer uit die stof van die aarde En in sy neus Die speen, die asem van die lewe geblaas So die mens Een levende siel Geword Ook het die Heere God Een tuin geplant In Eden In die oosten Nou baie mense Verstaan nie ook nie Hierdie vers baie mooi nie Daar is een plek op die aarde waar God Adam en Eva uit die grond gemaakt het en daar die plek sy naam is Eden en aan die ooste kant van Eden was daar een tuin. Jy verstaan ons maar ons Afrikaanse taal as jy sê die tuin van Eden, dan betekent dit ons maar doodgewoon. Het is Eden sy tuin En daar die tuin was aan die ooste Aan die ooste van Eden was daar een tuin En die here God het allerhande bome Uit die grond laat uitspruit begeerlik om te sien Goed om van te eet Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, die boom van die lewe. Nou, mense, dit vatseker nou nie so verskrikkelijke kennis en anzag, om te weet, dat ons eindelijk nou maar hier in die begin van die Bijbel, en reg in die einde van die Bijbel, want het anders herstel moet word, dat ons maar eindelijk van die plek praat neem. God herstel Alles wat verkeerd geloop het Hier in die begin Lees ons van Die eerste Adam En God het vir hom een vrou gemaakt En alles het verkeerd geloop Alles het skeef geloop Alles wat kon skeef geloop het skeef geloop En die mens en sy vrou Adam en sy vrou Het alles verloor, alles, kaal aan die kant uitgekom En as jy mooi kyk, dan sal jy sien waar die jyre hulle laat uitgaan het, hy het hulle vir die ooste kant Het hulle laat uitgaan Vir die oostpoort, ooste kant <coughs> En hier in die einde, dan sien ons nou weer, hoe God alles herstel, alles wat verkeerd gegaan het. Jy sien een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde in hoofdstuk 21 en in hoofdstuk 21 by verse 9, Die nieuwe Jerusalem En een van die sieve engele Wat die sieve skale gehad het Gehol van die sieve laatste pla Het my gekom en met my gespreker gesê Kom hierheen Ek sal jou die broed toon Die vrou van die lam Ek sal jou die broed toon Die vrou van die lam Nou wie is nou die lam? Ons weet ons nou maar allemaal Jezus is die lam van God En dat die lam van God Eendag gaan trouw Is net die doodgewone uitgemaakte saak In openbaring 19 Verse 9 staan daar Toe sê hy vir my skryf Salig is die wat genooi is Na die bruiloft Van die lam En die zevende vers En laat ons blij wees en ons verheug En aan om die heerlijkheid gee Want die bruilof van die lam het gekom En sy vrou het haar gereed gemaakt En aan haar is gegeen om bekleed te wees Met rein, fijn, blind linne En dan beskrywing van die linne Die fijn linne is die rechtverdige Dade van die heiliges. So, Paulus praat van die eerste Adam as die eerste Adam En hy praat van Jezus as die laatste Adam Die laatste Adam moet alles kom herstel En hy gaan alles kom herstel Daarom gaan daar ook een nieuwe Jerusalem wees En dit het die heerlijkheid van God gehad En sy licht was soos die baie kostbare steen Soos die kristal helder jaspe steen dit Het het een groot en hoog muur gehad Met twaalf poorte Nou mooi kyk hoe dit hier beskryf word Ek wees vir jou goeie En dit het een groot en een hoog muur met twaalf poorte gehad Zo sê drie poorte aan elke kant, elke een van die verskidene windrichtings En by die poorte twaalf engele En name daarop geskrywe, namelijk die van die twaalf stamme van die kinders van Israel Aan die ooste kant, kijk hoe haar fijn An die ooste kant was daar drie poorte aan die noorde kant was daar drie poorte, aan die suide kant drie poorte, aan die weste kant drie poorte. En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die lam, dis die twaalf disciples wat later apostels genoem is. En as die mens nou verder gaan lees, dan om die mens achter dat hier nou baie beeldspraak is wat, wat gebruik word, omdat ons hier met boonatuurlijke dinge te doen het. Die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde is totaal anders as die jimmel en die aarde wat ons nou ken, Daar sal bijvoorbeeld nie een son wees nie, want God self is die son Daar sal nie rivieren wees nie, daar sal nie een see wees nie En die stad het die son of die maan nie nodig Om in om te skyne Want die heerlikheid van God het om virlig En die lam is sy lam Nou, dit vat mens nog nie lang om achter te konde dat ons hier met beeldspraak te maak het nie, want dit gaan ons nou nie oor een fysische stad. Dit gaan nie oor Jezus wat een lamp is nie. Hy is God. En God is alomteenwoordig. En hierdie is begrippe om ons net te help, om te verstaan die heerlijkheid van hierdie nieuwe bestaan wat vir ons wacht. Maar om dit te vergelijk, om die goeie kies net raak te sien wat jy dalk al gesien het, soos wat ons nog gekyk het hier, by die nieuwe Jerusalem, hier is, hier is uh, die boom van die lewe, wat ons nou ook hier recht voor in Genesis gesien het, en dan wil ek jy neem na iets anders, na die boek nummerie. Baie mense lees nie juist die boek nie, maar daar is baie interessante dinge, as jy nou die boek nummerie het, en jy het jou Bible by jou en jy wil daar kyk na iets wat ek vir jou kan wees, Dan kyk jy by die tweede hoofdstuk, en die opskrif in die oude Afrikaanse vertaling daar is die laarorde, die laarorde. En die Heere het met Mooses en Aaron gesprek en gesê, die kinders van Israel moet laar opslaan. elkeen by sy vaandel, by die veldtekens van hulle families. op afstand rondom die tent van saamkomst, dit wil sê die tabernakel, die tabernakel is recht in die middel, en dan hier rondom die tabernakel, word die twaalfstamme opgedeel in specifieke groepe, so op specifieke orde en as jy self gaan lees dan sal jy sien aan die ooste kant was die stam van Juda en Issaskar en Zebilon met Juda wat recht in die middel is aan die ooste kant dan is daar die beskrywing van die suide kant Daar is dit. Ruben, Simeon en Gad. En so kan jy gaan kyk dat as jy jouself want ek het hulle met dit self doen. Ek het dit alles hier by my ge-highlight en geskryf noord en suid, oos, suid, no, wes en noord. Noord dawe voordat op met Dan en met Aser en Naftali Waarvan dan nou weer in die middel is En om daar nou wat het die Heere gesê Hy het gesê hulle moet Die kinders van Israan moet Die laar opslaan Elkeen by sy vaandel By die veldtekens van hulle families Nou dis die familiewapens Elkeen moest daarvoor Sy groep Van hierdie twaalf stammen het ook een familiewapen gehad nou daar is nie baie mense wat dit weet wat ek nou vir jou sê nie, man het doodgewon omdat iemand het nog nooit vir my gewijs het nie baie keer sien ons maar uh, goed nie raak nie met iemand het nie vir ons weis nie so, doen jy self beginse en dan vat jy nou nummerie twaalf, a twee en dan gaan kyk na die laarorde gemerkt het mooi vir jou self af, wie is in die ooste, wie is in die zuidekant, wie is aan die weste kant, en wie is aan die noorde kant, en kyk hoe dit een vierkantige formatie is. En dis hoe hulle dit moest gedoen het, hulle kon dit op een ander manier doen nie. Dis precies op hierdie manier, Dat hulle dit moes gedoen het En Moose self het nie dit mooi verstaan nie. En ek gaan jou wees dat jy ook gaan kyk daarna In nummerie 10 vers 31 Hier is die boek nummerie By die tiende hoofdstuk Daar ek alles aangeteken is kom om ek ons om ons om te doen Blaai 10 vers 31 <coughs> Maar ek lees vir jou hier van vers 29 Dat jy mooi die context kan verstaan En Mooses het vir Hoobab Die sien van Reheel Die Midian niet Die zwaar van Mooses gesê Ons trek Na die plek waarvan die Heere gesê Ek sal dit aan julle gee Trek Saam met ons En ons sal aan jou goed doen want die Heere het oor Israël goeie dinge gespreek. Dis nou Mooses wat probeer, om vir die hel die media niet, die zwaar van Mooses te oorreed, om saam met hulle te trek. Nou kyk wat sê hy toe. Maar hy het vir hom gesê, ek sal nie saam nie, maar ek sal na my land en my familie gaan. Maar hoor nou wat sê Mooses. Dis hy vir hom, moet ons toch nie verlate. Jy is daar omdat jy weet hoe ons laar moet opslaan in die woestijn en jy sal vir ons as oe dien. Hy om hier die orde op te stel. As jy sê Ek het nie nou tyd om te veel daarop in te gaan, he, maar as jy so onthou, die priesterorde het eerst begin, hier nadat die volk onder Mooses uit Egypte getrek het, en God begin het met die instelling van, by voorbeeld, wat er stam doen, wat, en, en so meer, en recht in die middel, Daar is die leviete, hulle is onderstel om daar die werk te doen in die toekomstige tempel Dan die tabernakel, die tabernakel is maar net die draagbare vorm wat kon afslaan En die afslaan soos hulle getrek het En het was net die leviete wat daar kon gewerk het en gearbeid het So die priester orde het ees daar begin Nou wie was nou hier die priester? Waar jyn moos is, toe hy nou daar in Egypte die moord gepleeg het en hy weggehaard loop het na Midian toe Daar het hy sy schoonpa met, nou met die dochter getrou Wat een priester was, hy was een priester, nou waar kom daar die priesterorde vandaan? Wie het hulle ingestel? Sien, dat baie goed wat ons nie somme net weet nie En as iemand nou nie veel wees daarop nie, dat denk je ook nie daar oor nie Maar hy was meisje wat goed ge geweet het Hy het al van goed geweet Hoekom dankie het God het so beskikt Dat Moos is nou eindelijk hier By Jeter Moos uitkom En sekere dinge daar gaan leer En hier het hy nou sy zwaar wat vir hom moet help En hy pleit by hom en sê Moet assoblief as, as, as, vir ons nie alleen laat hy, Want jy weet hoe werk die laarorde vierkantag, precies vierkantag en daar het veel tekens omdat ek nou self een studie daarvan gebaak het kom oor een met die vier weesens wat rondom God is kan jy onthou? vier weesens rondom God aan die syde kant was daar een weesel wat gelijk het soos een mens Aan die weeste kant was daar een weese wat gelijk het soos een kalf. Aan die noorde kant was daar een weese wat gelijk het soos een aard. En aan die oorste kant een weese wat gelijk het soos een leeuw. Die mense, dit is precies die orde hoe die volk moes laar opslaan met daar die wat precies ooreenkomt met hierdie vier weesends en daar is baie meer dieper dinge daarin as wat een mens om so op die oog af sien en wat jy daar ook nou nie sien en miskien het niemand ooit al in jou hele ganse leven veel gesê wat in nummerie staan he en daar die laar orde en het veel vergelijk te kyk En die reden ook ons nou na die goed gekyk het is, omdat ons kyk na Israël, ons sê, hoekom is dit nou so'n belangrike plek? Hoekom gaan alles daar eindig? Wanneer Jezus terugkom, dan raak sy voet op die Oelijfberg. Nou, dit is nie op ander plek, dit is in Jerusalem. In die oost van Jerusalem. En dan sien jy wat gaan gebeur. Baie interessante ding. Wanneer Jezus' voet raak op die Oelijfberg, dan skeer die berg in twee, die ene gedeelte beweeg na die suide en die ander gedeelte beweeg na die noorde en dan is daar een poort wat daar oopgaan, aan die ooste, dit is een oostpoort en ons weet in die oude stad wat net daar langs aan leeg, ook 'n oospoort en die oospoort is, is toe Maar hy gaan eerst oop wanneer die Messias daar door gaan stap wanneer Jezus terugkom aarde toe, nou hoekom hoekom is dit so, hoekom kom dit so ooreen met Eden Aan die ooste van Jerusalem Jerusalem is ook op vierkante gestaat En hy het ook oostpoort En weet jy wat, daar is ook een tuin Aan die ooste Die tuin van Getseman Het is te veel goed wat sommer net toevallig kan wees So as mens nou door Godse geest gelei word Dan sal dit of jou tril Dit sal meetrilling wees, resonantie die woord het ons gebruik, of dit sal vir jou koud laat, want dit vir niks beteken he. Voor my maak dit baie sin, maak vir my baie sin wanneer ek my voete daar in die land sit, daar is iets wat daar met jou gebeur, want mense, ek is jou oortuig soos wat ek hier sit, dat Jerusalem is nie ander plek as Ede nie. En dit is die grond wat uit die gemaakt is. En alles gaan weer daar eindig. Alles gaan weer daar eindig. Sien die hele naar, die hele nieuwe jammel en die nieuwe aardes kom hier hele nieuwe Jerusalem precies weer so in sy so vierkantige formatie met sy drie poorte aan elke van hierdie wintrichtings en op die poorte is die weer die name van die twaalf apost ach, die twaalf stamme van Israël ek hoop jy dit interessant gevind maar ek sal so ook uh, terugvoer van jou kant wil he praat met my bieke oor die goed wat roer dit jou dat daar vraag wat ontstaan by jou, uh, ek sal graag met jou daar oor, wel gesê, die reden ook om ek met jou praat hier oor, is nie om jou te oortuig nie, ek kan jou nie oortuig nie, gelukkig hoef ek het ook nie te doen nie, dit is die werk van die geest van die herre, hy oortuig ons van sonde, van gerechtigheid, en van oordeel. Ons mense kan maar net getuig, kan maar net Ons mond ooppak En getuig praat Maar die oortuigingswerk Word door God gedoen God die Heilige gees. So wonderlik Om te weet, ek en jy het nie daar die verskrikkelijke verantwoordelijkheid neem verantwoordelijkheid om te getuig, ja Mense te praat Die weg van zaligheid uit te leem hierdie pas afgelopen feest vir hulle te verduidelik wat het precies gebeur hoekom moes Jezus op die 14ende veertiende van die maand nis aan, hoekom moes hy as Godse paaslam geslag word en jylle kan terugvat na Exodus toontvergewijs woord God het al lang kalbe plan, al haar van die tiende dag af dat die eerste die lammekies geneem moet word Tot op die veertiende van die maand Nisan Dat die lammekie geslacht moet word En Jezus is die lam van God Precies op daardie dag Op die veertiende van die maand Nisan Geslacht is en op die tiende van die maand Dat ons palmzondig is Dat hy op die eesel Jerusalem ingerij het En mense, dit maak my so So opgewonde en in vervoering Want dis Godse woord En dis waarin ons weer terugkeer Ons gaan weer terug Na God toe Alles gaan Erstel wees En ons gaan Tot in alle eeuwigheid By God Woon Daar gaan nooit weer trane wees Daar gaan nooit meer een sonde val wees nie. Het gaan net een eeuwige Heerlijkheid wees Nou Dis ons een voorrecht om dit aan mense te vertel En so het ons die voorrecht hier op hierdie radio Omdat die golwe van hierdie radio beweeg na al die lande toe Ek het al gekyk na die statistiek ook Daar is nie een land wat ons nie bereik nie Ons bereik al die lande wat op die aarde is En as jy weet van iemand wat jy ken ergens in die buitenland Of hier in Afrika, of in Zuid-Afrika. Mense wat nie aan die kerk behoort, nie wat kerkloos of kerk loos, of mense wat in hospitale le, of mense wat in die tronke is. Mense kan ons deesdaan die tronk, mos, maar ook een cellfoon in die handen krij, want jy kan met die slumfoon luister. En die statistiek waarmee ek altyd rondloop, die heren vir my gewaas het, daar 2 biljoen mense op die aarde, wat in besit is van islimfoon, so dit is praktisch moontlik, dat ek terwijl ek hier sit en praat, hier in Airene in Pretoria, dat ek met 2 biljoen mense kan praat, reg oor die aarde, enige plek, dan neem ons ook nog dit op, neem die uitsending op, en dit is beskikbaar as een potgooi op die wetblad, so enige iemand kan enige ander tyd daarna luistert, wanneer een persoon die geleentheid in die tyd daarvoor het. Wat gebruik daarvan? Wees ook dan op hierdie manier iemand wat uitvoering gee aan die opdracht van die Heer Jezus, dat ons deel die wereld moet ingaan en disciples moet maak van alle nasies, voordat dit vir een mens te laat is. En mag die Heere vir jou help ook in hierdie aand, dat die verder, Heerlijke aand sal he. En Donderdag saai ek nie uit nie Dit is die een dag in die week wat ek nie uit saai nie So ek sien jou weer dan DV Vrijdag Om 7 uur, 19 uur Suid-Afrikaanse tyd En van my kant af dan Met al my liefde Mach ye wai restige aante. It's the exhalom. Just to have a touch, Lord, from you. Well, it helps in life's trouble go through, yes it does. Oh, God may be the night, but it brings so ray of just to have a touch more.